De bus na viața în mine de o vreme. Dă bus na viața în mine de o vreme. Nu bagă în seamă că am părul nins, și sufletul mi s-a înălțat cât cerul, și vrea să fie în iubire prins. Pășesc pe stradă, și nu știu un taină cine îmi leagă în lini pașii, și cine mi repede în graba zilei, de parcă s-au trezit din somn apașii. Pășesc în vis, și se coboară cerul, Ploapa se deschide înăuntru. Să afle noaptea vieții adevărul. Văd o lumină cum se contopește cu cerul meu, și îmi topește norii. Mă mângâie pe suflet mâna ta, și în crește ți se rotesc acum sorii.